Hármas könyvelés. Irodalmi podcast péntekente. Szervusztok, kedves hallgatók! A Hármas könyvelés podcast 46. rosszi adását halljátok. És a Rossi ez a hang, hangodra is utalni fog, ugye itt a 3G sávszélességen kell befogadnunk téged. Én mélyen hiszek abban, hogy a Székeles fővárosban olyan széless van, amennyi a telefon el tud viselni, mert ki tud bocsátani magából. Igen, Én... és ez működni fog. Hajrá. Gabi, rögtön te a kábeles kapcsolaton mondjad el a híreket. Oké. Okay. Egy nagyon-nagyon bájos tanjázatot találtam, és... Uh... Ez igazi old school, mert hogy a Magyar Papír és Vízjel Történeti Társaság, a MAPAVIT Várászlat <gül> <gül> <gül> papírral és fényjel címmel pályázatot írt ki, amely keresésről szól. Tehát az a cél, hogy, hogy meg kell találni ezeket a vízjeleket, és épekben vagy típben be kell küldeni és a díjazás az díszoklevél, és dízvízjel is egyben, amivel honorálják azt, aki, aki, aki igazán remek vagy vízjelet talál. És nem a megtalált vízjelek mennyisége, hanem a vízjel ritkasága különlegessége számít. Nekem igaz Én... is tetszik, hogy azt mondja, egyesületünk honlapja, mapavit.extra.hu. Aha. Jó, hogy nem GeoCities. Le, azt lebontották. Igen. A leges még az benne, hogy hogyan kell a vízjelet felderíteni. Ilyen Y alakú fávol, nem így? Aha. Azt mondja, a papírt tartsuk a fény felé és alaposan vegyük szemügyre, hogy vannak-e benne olyan jelek, amelyek egyébként nem láthatók. Nekem egyébként nagyon a vízjelek, amikor kicsi voltam, akkor, akkor szerettük. És csak bizonyos régi könyvekben fordult elő. Hát, Aha. Ez egy dolog most most egy internet szarpapírra nyomják, nem az lehet mögötte. Hát, igen, igen. A biblia papíron azért még lehet látni, ezt most majd takasít jól megkérdezzük adáson kívül, hogy mitől függ az, hogy van-e benne vízjel vagy sem. Tök jó. Szóval lehet gyűjtögetni csak a dicsőségért, meg dísz vízjelért, ami biztos nagyon jó. Ja, és megjelennek a Magyar vízjel című van. Wow. Ez, ezek, az, ezek az, hogy, úgy tetszenek az ilyen, ezek annyira jók Milyen mikro közösség és, és komplet ö, ö, na igen és ezek Hú. erősebben működnek mint, mint hogyha jelentős számok lennek bár nem akarom lebecsülni a számokat ki tudja hogy hányan vannak nem tudjuk Egyszer egyébként ilyen magazinos, hogy számot mindenképpen kéne tartani. Egy magyar temetkezést és taxisok világát azt nem tudok hozni. Aha, hát akkor a vízjelekből is begyűjthetünk, mert az is jól mutat egy podcastban. Így van. Most nem tudhatjátok, lehet, hogy már van is rajta vízjel Tartsuk fény felé a podcastot. Uh, uh, uh, nem volt jó. Nem. Akkor gyorsan Ádám, mondja, a te De. Ez nagy Hát én csak így felvetettem itt, aztán nem is csatoltam hozzá linket, hogy erről a nyíró dologról mégis csak kéne beszélni. Hétvégén Székelyföldön voltam, ahol azt lehetett megfigyelni, nézz, hogy milyen az, amikor egy Raklap magyar felmászik a Csíksomjóra, és ott végighallgat egy imát, meg egy miskét, és közben megreggelizik szendécsel és pálinkázik, és úgy általában jól érzi magát. A másik pedig, hogy választások vannak, azért legalább három különböző pártnak vannak ki, három különböző magyar pártnak vannak kiragadva a a jelöltjei, meg az ígéretei, meg a ott mindenki más szlogennel nyomul, nagyon izgalmas volt egyébként vezetni és nézni, hogy ki mit mond, abban nagyjából, mint egy száz karakterben. És hogy iszonyatosan kutyak, a kutyakomédiát csináltak, emiatt Nyíró Józsefnek az újra temetéséből. Most már minden létező értelmiségi megnyilvánult, hogy ez a fitko, valóban fasiszta volt-e az, vagy valóban voltak-e jó írásai, Mm -hmm. Úgyhogy iszonyatosan izgalmas, hogy, hogy mi az, amikor az irodalom rányire betalul a politika. Igen, és hogy te hogy döntöd el, mert akkor ezek szerint te is olvastál nyírótől, meg ugye mindenki látta, vagy legalábbis nagyon populáris volt ez az Emberek Alvason című film novellájából készült, és ugye ezzel most így dobároznak is. De hogy így, én nem gondoltam bele, vagy nem tudtam, hogy ő fasiszta volt. É, és hogy mostantól mennyire keseredik meg a számban attól a falat, hogy, hogy, hogy közben meg az uzbek én igazán valamikor szórakoztam. Tehát, hogy ezt ti hogy dolgozzátok fel? Mert volt, emlékeztek, volt egy olyan podcast epizód, ahol megbeszéltük, hogy néha, amikor jobban megismeri az ember az, ember az írót, akkor így el lehet szörnyedni, hogy mégis micsoda igen. ember. Jobb szóval nem ismerni. Igen, egyrészt jobb nem feltétlen megismerni, teljesen másrészt, Tényleg el kell tudni vonatkoztatni a műtől, meg a, azt, hogy, hogy ő milyen személyiség, meg esetleg milyen szemléletet képvisel. Úgy azt néztem, hogy nyír olyan durván sok nincsen fent. Magyar interneten e formátumban, a nekem a modify találtam, ami nem lehet egy később művel vagy egy. Egy olyan modorosabb talán még a televény is szerepel az első nyolc mondatok valamelyik éppen. Virágporfelhőknek színés delengésében kápreztek az exugos salitromos vénszáz házak. Ilyen oh. vannak benne. Úgyhogy de van még itt hely felfedezni, bár hogyha botrány lesz belőle, akkor, akkor elkezdik ijadni. A áter az emberek egyik felelkezik elkezdi olvasni, a másik fele pedig soha többit nem a kezébe. Vagy legalábbis azt mondja... Igen, igen. Bárfi, hát vasalbertet sem valja senki, hogy olvasott már életében. Aha. Én elkezdtem, csak nem jött be. Tehát igazából attól, hogy ö, tehát nem az a kérdés, hogy, hogy elolvashatnál-e, valamit, hanem hogy megszereted-e? Hm. Tehát, hogy bejön-e? Elolvasni az ember, elolvas mindent, hogyha szeret olvasni, vagy legalábbis szeret ismerni a könyveket, de, de hogy hogy az, a, az, a, az a, Amikor valami könyvet szeretsz, az egy olyan megosztnál, mint hogy megosztasz valamit a könyv írójával, vagy így ilyen közösséget válasz fel, és ezt, ezt szar feldolgoznom. Uh -huh. Persze máskéle is, vannak emberek, meg elveik vannak, és csak azért sem, ugye? Jó, jó, biztos. Nekem nincsenek. <gül> Egészen mit, Mielőtt adásba léptünk, és mielőtt eltűnt az interneten, amiért ezúttan ütödök egy nagy magyar telekommunikációs szolgáltatót, Uh, azelőtt néztem, a, és akkor be is linkelem majd a posztba, ha egyszer lesz internetem, uh, hogy nyári Krisztiánnal egy interjú jelent meg a, az Index-el. Másrészt pedig abban linkelnek egy, egy április 13-ai Community.hu-s kritikát, ahol azzal esnek neki ennek a jó nyárinek. Hát lehet dolgokat a személyre vettő alapvetően, szerintem egy nagyon üdvözlendő dolog, hogy ő van. Abszolút, abszolút. Hogy, hogy ő mennyire férfi irodalom történetet ír, és és el is és pont a szűfrözetek évtizedeit rondítja ezzel el. Be is akkor ide próbálinket. doldásnapróba próbál Ez mindenképp érdekes, de hát az a helyzet, hogy nem az férfi irodalmat ír, nem, hanem egyszerűen férfi irodalom volt. És abból szemelget. Tehát a, a statisztikailag teljesen lefedi az adott kort. No, de várjál, várjál, azt, azt kifogásolja az írónő egyébként, hogy Jaj, a Judik így. Eterről is szó esik, aki kosszájt idézve rúzsal és tükörve kezében halt meg, és hogy ez, ez, ez, ez milyen dolog, hogy a férfi mit azt követve az elvárt képnek megfelelve hol meg ez a szegény nő a felvidágosítás évszázatban. Mm. Furcsa, ilyen tipikus feminista, uh -huh. kritika jellegű dolog. Nem, nem téved minden, vagy. van igaz egyébként, de de de olvasni, vitán kívülról olvasni ezt az egészet. Mindenképpen olvasom. És ez egy jó, jó végszó nekem, mert a, az én hírem az a Margo Fesztivál, ami ö, a könyvfesztivál, a és hát könyvfesztivál, könyvfétele, Párhuzamosan zajlik és kiegészíti, és Hordudvarban lesz több program, és az egyik az konkrétan a Hordudvarban a szerelem térkép, hát ez is egy szép cím, szerelem térkép című est, amit nyári Krisztián facebook irodalmi szerelmi történeteinek Bulvá kulturális térképe, Aditól Fedek Szóval itt azért feltűnik a férfinő. De hát igen. Szóval Nyeri Krisztián beemelődött a irodalmi életbe, és már a Margo festen is megjelentett. Meg a Lassan Igen. már nem jó róla beszélünk. Aha, már kínos lesz is már. Kérem, <tos> minket, való. És itt a Margo Fest kapcsán volt egy Másik hír, ami viszont nagyon-nagyon aranyos, ez a kocsmakvíz, irodalmi kocsmakvíz, amelyben Pest és Buda mérkőzik meg egymással, és az a lényeg, hogy az egyikük egy budai bárban ez a bár, a másik meg egy pestiben ez a póder, amit nem ismerek, és mit kellene jelentkezni három-öt csapatokkal. De egyébként a, a bár az tök nem tipikus budai kocsma, nem mindegy. Az itt a Pest ott. Nem, de inkább <gül> Igen, igen. Megszálltak minket, majd ah, de hát központi legalább központi. Egy ember kép Viszont szerintem a... Pesti izé zárványként emellett meg egy nagyon-nagyon kis hely a városnak, tehát a budai résznek. De más jó ilyen hért nem is, tudok. ami szóljak hozzá annyit, hogy jó akarja. <gül> Csak Aha. olyan, mint egy... A szatyorban. Igen, a szatyorban. Krumplis tészta? Vagy mi az, ami ott nagyon finom, jó hagymás? Aha. bérdekes érdekes. Adat. De most tényleg, mi, mi, mi lehet? Igen, de miért a krumplis tészta nagyon jó? És mi, a, mi a, milyen, milyen jó hely lenne még Budán? Ti mit tippelnétek, vagy mit Én Két sarokkal lejöv, emlékszel arra jó és pincekocsmára ha vágd lehet a füstöt, és kizárólag kenyeret hajlandóak felszolgálni, meg kancsóban bort. Hát uh, igen, az is egy. Hát ez nem egy irodalmi estre való. Hát az irodalom látszik, hát el, el, elhúzódik az igazi emberektől, a befogadó közönségtől. Mi ez az elefántsontól, hogy csak ilyen tolomérővel tervezett? Értem, de én oda akartam volna zármány, menni, hogy. Hát... lehet menni. <gül> hmm, kell a nézőknek is. Tehát van, aki nem akar versenyezni, de részt akar venni benne. Szerintem ez a hely kicsi. Ennyi a leg, legnagyobb baja. Megszerintem ma már az irodalmi élet az, az olyan helyen akar működni, aminek van kertelisége, vagy legalább ki lehet menni az utcára. Aztán úgy látom, van, van még egy helyszíned, ahol történnek dolgok. Ez a gödöllői dolog. Ja, ó, hát az igazából nem annyira a irodalmi rész a lényeg, hanem az, hogy az irodalom és gödöllő egyszerre jelenik meg egy hírben hogy gödöllői irodalmi pályázatot indítanak, amilyen csak azok indultnak, akik gödöllőiek, vagy gödöllői kötődésűek, ami nagyon... Hogyan definiálok? Igen. Igen. Nem tudom, hogy mit jelent a gödölői kötődés. Tehát, hogy egyszer értem, ott, és nagyon megszerettem, vagy, vagy, vagy valami ilyesmi. Tehát hogy lehet, hogy ott dolgoztak, vagy bármit, szintem ez az, a, ez az egyéb kategória, amely a világ többi része is bele lehet férni. Csak azért dobtam be, mert, hogy én gödöllői kötődési vagyok, és, és igazából ezek a részeket, nem tudom, hogy az a kisvárosi létnek az a része, hogy hogyha valami történik, akkor mindenki tudja, és, és, és szemmel kíséred, vagy figyelemmel kíséred, ez, ez néha visszakívánk vissza oda a bevilágba. Tehát itt Budapesten, hogy valamelyik este mi történik, akkor, akkor nyilvánvalóan szem, elfogadod azt, hogy, hogy sok minden nem, de nem tudsz részt venni. Tehát választasz valamit, és a többiről meg lemondasz. Egy kisvárosban pedig kevés ilyen lemondás van, hanem, hanem mindig az, ami éppen történik, hmm. és ennek biztos, hogy részese leszel. Ezt a egy kicsit ezzel. Igen, az ilyen? Hát ott nagyjából, na jó, régen voltam abban a városban, és most is csak átutazni, de nem sok választásból kellett kiválasztanom, hogy most akkor holiszol. De komfortos volt neked? Vagy, vagy nem, volt valami ilyen Nagy, Nagyon utáltam a végére. Jó, igen. Koptak a helyek. Hát mondjuk lehet, hogy nosztalgiázni kényelmesebb, mint ott lakni, de hát ez a távolság, távolról szemlélő dolgokat, ez mindig ilyen örömmel jár. Meg Gödöllő egyébként jó az van, ezt abszolút nem lehet elmondani Debrecenról. nézel, nincs ott semmi. Egyébként nekem úgy rémlik, hogy ott is lettem valami jót így. Nem tudom, valahogy ezen a vonulaton maradnak a gondolataim voltánat. <gül> <gül> És valami kerthelységes étterem villant most be ez van. Debrecen vagy Gödöllő? Debrecen, de egyébként Gödöllőn is ettem már. De Debrecenbe jobb volt. Debrecenben hozafelé van egy nagyon hajdúböszörménynek egy abszolút olyan de hogy csak a kamionosok állnak meg, viszont lassan 30 vagy 40 éve főznek ott négy alapételt a sertéspörköt, a marra és az úzak de miatt, amit ezekről lehet tudni, az ott, az ott know-how-ban megvan. Na és akkor ezt át a haiku twitter <gül> az, az sehogy nem fogom. Úgyhogy this Justin lapzárt előtérkezett bekövetett engem a Haiku Kör nevezetű Twitter felhasználó, akit a Kukac Haiku Alsóvonás Kage user néven találtok meg, és, és ez nagyon jó. A Haikut én egyébként is rendkívül módon szeretem, bár nem az ironikusabb fajtaját nem ezt a, a költőit, hanem amikor teljesen oda nem illő dolgokat használják a Haikut. Az egyik példa az volt, amikor az egyik Tech oldalnak, aztán a Beta volt rendszeresen Haiku Review rovata, ami azért unalmasabb termékekről összesen ezt a 5-7-5 mondták, és egy monitorról ez, ez minden, ami elmondható még sok is időnként, vagy egy egérről. És iszonyatosan lehetett várni az, arra a hétre, hogy mit találnak, és az, az hogyan lesz mégis vittes fel az informatív, és rendszeresen megoldották. Na, már beisérítettem követni. Abszolút. És mennyire alkalmas csatorna Twitter tényleg erre. Igen, és még marad egy csomó karakter, lehetni lehet egy Aha, még, még a végén a drámai csend. Na jó. Inkább ételt kellett volna bedobnom. Oké. Okay. Na, gyorsabb vágjunk át abba, hogy mit olvasztunk. Jaj, és én vagyok megint a lista elején. Hát én egy remek, remek könyvet olvastam, tényleg. Tehát most elhatároztam, hogy újraolvasom az egész szériát, mert máskor is... Nagyon dicsőítettem nektek ezt az osztrák szerzőt, Wolfházt, akinek már van... már akkor is tetszett nekem a neve nagyon. Igen, Ezek és... Ha osztrák lennék, és választani kéne a nevet, akkor biztos, hogy Wolfot választanék én is. És valahogy a fickó is ö, olyan, olyan ö, nem is tudom, tehát szeretem néha megnézni a szerzőképét, főleg, hogyha amúgy is feldobják könyvben, vagy amikor így elindítják a... a a promót akkor így megjelenik ő, és, és az egész Wolfhász ez iszonyatosan szimpatikus számomra, és ez a Brenner nyomozó nem így... nem náci. Jó. Nem, ez inkább tökös náci vadászfejű, tehát ahogy látod, okay. hogy lenyomozza az öreg, argentinában lapuló, utolsó embereket, olyan feje van itt a képöken. Aha, igen? Igen, abszolút. Aha, igen, igen, igen, igen. De persze azért az a kis hizé huncut arc az azért ott van. És hát ez a Brenner nyomozók, hanem, hogy ez elképesztően csodálatos uh, sorozat. Egy ismeretlen uh, narrátor meséli el a Brenner, a Brenner életét, és ennek az ismeretlen narrátornak valami elképesztő van és nyelv, nyelv struktúra alkotó készsége. Uh, Kicsit, ezt amikor meséltem már akkor akkor is bedobtam nektek, hogy ilyen hrabáli, hogy ez a a történet, és, és hajlamos itt megállni, ott megállni, és egy kicsit elkanyarodni ott, és nagyon ízes a, a, a fogalmazása. De annál azért úgymond fegyelmezettebb, hogy a megyelőre a sztori a krimi. És ilyen remek, remek karakterek tűnnek fel mindenféle szépasszonyok, Jugosznávjából ide származó futbalisták. Az egyik könyvében például a nagy csirke büféről van szó, ahol az az egész csirke büfé, ahol ilyen szemre, tonna szemre állítják ugyanazt a sülcsirkét, amiről világhíres ez a hely, és mindenki megáll a sark a, az úttest mellől. Tehát leállnak ott az autósok, és itt van a kaján a téma, és gyönyörű, gyönyörű a megfogalmazása, és hát ez az utolsó része kötetnek, és ez egy kicsit kicsit melankolikusabb, szomorúbb, annyiból, hogy uh, itt Brenner, aki mindig persze személyesen is részt vesz ezekben a dolgokban, tehát érintett egy kicsit az a, az a noáros detektív, aki, aki szomorú magándetektív, mert valamikor még rendőr volt, és, és mindig megtetszenek neki a nők, és előbb-utóbb össze is jön egy-kettő neki, de valahogy a következő részben már megint ezek ilyen múlt idősök. És... Uh, és itt az ő, ő saját történetéről van szó. Tehát, hogy az ő saját múltjáról, a saját kis bűnügyéről persze közben feltérképeznek egy aktuális büntetet, és, és, és, és kiderül az is, hogy kimészélél az ő sztoriát. Oh. Oh. És nem mindenkinek nagyon olyan. Tehát, aki szereti a. a tud gyönyörködni a szövegben, tehát hogy nem csak maga a sztori az, ami leköti, annak ez szerintem egy ilyen csodálatos ajándék, hogy mindemellett az esetek jelentős részében nem mindig, de, de egy, egy, egy éppkézlebb és frappens és szellemes krimi történet is ott lapul az egészben. És olyan kevés nem, nem, nem angol száz, vagy nem magyar irodalom jut el hozzánk, leszámítva az adaszlás könyveket, hogy meg kell becsülni. Hány rész az a sorozat? 5-6, most nem is tudom pontosan. És talán még film is készült belőle. De nehéz elképzelni, hogy azt, hogy, hogy ragadták meg, mert tényleg a nyelv az retteltesen fontos. Ó, és tényleg adjak, adjak ki a szkolára. Itt nagyon sokat írnak. egy-kettő 3, 4, 5, Hét a Wikipédia szerint. Feszítem a három g t ameddig lehet. Aha, hét jó te... légy szíves Ezeket nézi el, nem? És megint meg kell dicsérjem a szkolát azért a kiadásért, mert ez a mindegyik könyv egyformák nagyjával csak a, a grafikája más és nem, de mellett adott ki a szkolár Krimik sorozatban egy másikat is ami pedig a Karin Fosszum nevű, vagy Fasszum nem tudom, hogy hogy értik pontosan nevét ő viszont egy skandináv szercő, és ő pedig a lélektalni krimikát tolja, ez meg narancsárga és akkor is szépen váltogatva adogatták ki az ő könyveiket. Most egy kicsit el vagyok maradva már Karin fosszum de de azok is nagyon kellemesek egészen más stílus bár csak minden krimi sorozat ilyen lenne. Wow. És akkor jött egy science fiction utána? Igen, mert aztán beütött a nagy munka, és, és most rászorultam megint a telefonos olvasásra, hogy villamoson meg buszon, már amikor el tudok indulni egyáltalán, és, és belefeledkeztem a felhúzhatós lányba. Jó hangzik. Igen, nem tudom, hogy ez mennyire pillanat... közben fennforgáson a háttérben. Kiköhögtem magamat. <gül> nem tudom, mennyire spoiler, de, de már az elején megütött az, hogy, hogy, hogy ezek a karakterek, tehát hogy nem tudtam még mit kezdeni velük. Nem tudom, hogy ti elkezdtétek-e olvasni, hogy Én azt egyszer elkezdtem még angolul, de aztán leraktam, és azóta ott állapolcon és nézerem csúnyán. Aha. Hogy, hogy valahogy... Én nem, nem nem tudtam még megbarátkozni velük, és, és mindeközben persze kötődöm hozzájuk, hiszen amikor sok hallod a történetet, meg, meg nézed, hogy ők esendők szenvednek, problémáik vannak, akkor kiépül egy ragaszkodás a karakterrel. De, de még nem találtam olyat, akivel leülnék meginni egy fölcsot. Úgy mondtam otkor ez... a ja mangyat. Nem, ennyi. A ragyomagtól kaptam egy linket. Ami World's blogon volt, hosszas vita, ilyen különböző nem angolszász, nem, nem amerikai írók beszélgettek arról, hogy milyen nem angolszásznak és nem amerikainak lenni, és, és ott belekötöttek ebbe a könyvbe is, mert hogy milyen dolog már tipikus piacjelenettel kezdődik, és hogy ez, ez turista irodalom, és, és, és nagyon furcsa irányt vett itt a vita, Ö, mert abban sem vagyok végig, biztos így végigolvasva, hogy, hogy nem adott kultúrához tartozók a vita részüvi szerint írhattak a -e más kultúráról, vagy szükségszerűen ilyen turizmus jellegű, útik jellegű dolog lesz belőle, mert mi az, hogy itt szaga van a piacnak, hát ezt nem veszi észre senki, aki ott él, és, és olyan embereknek kiszolgálásáról szól az irodalom, ami akik, akik csak így bele akarnak tekinteni valami felületesen spektrum tévé jelleggel. Uh -huh. hmm. Hát, ö, értem ez akkor. Ö, a másik verzió akkor, tehát, azt gondolom, hogy, hogy még ez is, így is működhet valami. Tehát ez olyan fura nekem. Szerintem is. totálisan nem értettem vele. Illetve nem tudtam azt, hogy nagy sokat európaiznak is benne. Aha. És hogy mi a bánatos faszt követem ellen ezek, ezek ellen az emberek ellen, itt egy pici országban. Um, de mindegy, Európai Intentitásom ott, és akkor sérült. Aha. most ebből egy eszembe jutott az a könyv, amit uh, az egyik könyv egy ilyen skandináv páros, páros írta, hogy a gyermek a bőrönben az volt talán a címe, és ez nagyon nem jött be nekem, vagy legalábbis mondjuk olyan 50-60 százalékos elégedettséggel. És ugye nekik a másik könyvük, ami ennek a, ezután született, az pedig... Uh, az pedig Magyarországról szól. Most ezt kíváncsi vagyok, milyen megélni akkor, hogyha én vagyok az, az ország lakó, aki, aki, akit a spektrum mutat, és hogy mennyire érzem degradálvanak. Tehát igazából meg kéne ezt Csik van-e benne? Aha, vagy, pedig, vagy pedig az ilyen, ilyen újságban leginkább nyomatott problémákat rogódjon meg a szerzés, akkor úgy gondolja, hogy ezzel most megragadta az egész országot ami ugye nem a csikós és a gulyás, de majd lehet, hogy csak emiatt belekukkantok abba a könyvben, hogy ez milyen érzés látni magam a képernyőn. A Adam Lebornak a Budapest protokollja az lehet még izgalmas, azt hiszem, az a ki. Aha. Igen, ez hát, és... nekem itt van a polcon, de még valahogy nem bírtam belekezdeni. Na majd számolj be róla, hogyha ezt elvavastad, hogy azt hiszem, hogy régebb óta él itt, itt uh -huh. közöttünk, És távolról figyeli meg a kultúránkat. Na, akkor viszont Ádám mondja te a könyvet. Föld hívja e, Ádámot. Jelen, jelen, jelen, jelen, jelen csak Itt közben zúgást és zivatal és minden, de a 3G kitart. Meg a hajad is. E, azt meg lenyomja a fülvallgató, úgyhogy és egyébként is nyári küldakaromat fiselem. E, Kazó is igurót olvastam, mert hogy lapozgatok tudom hogy, hogy találják valamit, elfogyott az előző regény. És, és ott volt rajta egy napok romjai, ami kizáros napon csak és kizáros valósz lehet, mert nem adták ki ebben magyarul. És úgy nekiugrottam, és, és nem tudom hogy hová tenni, a felén járok, vagy a felén túl. Egyrészt iszonyatosan élvezem, másrészt pedig nagyon zavar. Tehát jó könyv. Véleményed mert... van róla hirtelen mi? Igen, véleményem van, meg időnként felpahoznám a narrátort, meg... Nem, Na majd meg, ilyen, ilyet én is beszélek. Meg nagyon zavar az, hogy nem látja, hogy mi merre megy, és hogy, hogy mennyire alá, alárendeli magát például a, a mindenféle külső dolgonak az életében. Ez arról szól az a könyv, hogy egy angol kastélyt megvásárol egy amerikai fickó, leépítik, korán sem működik akkora nagy, nagy személyzete, mint korábban, és egyszer azt találja mondani a az idősebb komornyinknak a, a tulajdonos, hogy minden egy életébe egyszer elmenne nyaralni, ott a kocsi vigyel a benzinszámlát is, lássa majd Angliából, és elkezdje fickó megindokolni magának, hogy miért kéne mégis megnézni azt a régi házvezetőnőt, akivel nagyon hosszan dolgoztak együtt. Ö, elindul, rábeszéli magát erre a kirúgásra, elmegy 5 km-re nagyjából ház alatt, átküli teljesen ismeretlen világban, és, ö, és néha reagál Angliára, még néha reagál arra, amit lát de alapvetően egy memoár az egész és hogy a Lord Darlington aki, aki, akinek a szolgálatában töltött nagyon sok időt, az milyen ember volt és hogy most mit plegykálnak róla és hogyan élte túl ő komornyiként a világháborút meg a világháborút megelőző eseményeket és, és folyamatosan kerülgeti a forrókását ez a, ez, a, ez a remek ember és, és emiatt van az, hogy hogy, hogy fel is pokoznám, meg nem is tudok szabadulni a könyvtől, mert, mert végre egy izgalmas narrátor. Ez valami valami egészen új. Most nagyon sok szcifit olvastam, hogy visszanéz az elmúlt, elmúlt hetekben, és ott ez valahogy nem jellemző. Tehát, hogy nem játszik, nem játszanak ez a lehetőség. Ott volt mondjuk a, a. Mi volt annak a címe? Quantum tolvaj? Uh -huh. van három narrátorunk és, és jelentősen nem különböznek vagy nem annyira egyediek más részét látják a történetnek de a hangjuk az majdnem ugyanaz és ehhez képest ennek a a napokromének a, a főhősének annak meg van egy hangja, azt felismered az, az van, hogy ki beszél ezt nem tudom ez eddig kimaradt nekem ez a könyv de most már megint kedvet kaptam szerintem Gabi te is annó kedvet csináltál <coughs> hozzá nem? Én nagyon szerettem, mert ez a finom felépített... Uh, hát nem, nem, nem, nem szpojlerezem, de, de igen, ez a, ez a fajta, amikor nézed a, a, azt, ami, ami nem zavar közben, ezt nem tudsz tőle szabadulni, de, de a végén valami olyan egységes egész jel össze, az egész, tehát hogy olyan szép építményé, hogy, hogy örülsz, hogy, hogy benne lettél. Tehát szerintem nagyon, nagyon jó, és tényleg... Uh, ez is olyan jó szövegeket ér, tehát igen, neki is a szövegei nagyon jók, amik bele igen. lehet feledkezni, és erős. Napok óta állok egyébként ellen annak, hogy ilyen hogy Gibson-i olvasásra váltsak, hát és, és beírem azt, hogy, hogy Darlington, vagy világháború, vagy hogy világháború, hogy Ribbentrop, hogy minden, ami történt akkoriban, és hogy hogy nézetkezik egész Angliából, Aha. mert kíváncsi, hogy hogyan, fogja, vagy hogyan fog kibukni ebben a regényben, és legyen meglepetés. Tök jó. Na hát én is érdekes narrátorral találkoztam. Először a könnyebb könyvet mondok, mondom, amit olvastam, ez a Skáciról, sokat beszéltünk a múltkor, sőt, ugye az egyik hallgató azt nyilatkozta, hogy annyit beszéltünk a könyvről, hogy már nem is érzi az igényét, hogy elolvassa. És most a második részét olvastam ennek a sorozatnak, ez a Ghost Brigades. És ugye azt vártuk közösen, hogy mivel ez egy ilyen harcosabb, csatásabb, könyv, ez nekem nagyon jó fog csúszni Ehhez képest, elég nehezen olvastam el. Szóval ebben a főszereplő sorsa valahogy kevésbé fogott meg, nem nagyon tudtam érdeklődni irányában, nem nagyon érdekeltek a problémái és hogy a végére állt csak össze nekem a könyv. Nem tudom, ti, ti ezen már túl vagytok, nem a gózbén? Nem? nem. Én igen. Én beletört a nekem. Ha. Szóval nem, nem, nem Faltam ezt a könyvet, mint mondjuk az előzőt. Nagyon szépen viszont összeállt a story meg a ugye idézőjelben mondani való a végére, tehát így kerek lezárt valaminek éreztem, de az út oda nem volt annyira izgalmas nekem. Nekem egy dolog miatt tetszett iszonyatosan, nem tudom, hogy feltűnt vagy az az, az így össze, hogy az első az ilyen kijutottak az emberek az űrbe, Atya úristen, itt más fajok vannak, akiket meg kell egyébként. Uh -huh. Ú, te jó Isten, mit csináljunk itt? És, és ott még úgy kicsit lehetett hinni abban, hogy az emberiség itt a nártatlanságába kijutott valahová, és, és ott van mindenki, aki meg szeretné őt tenni a második kötetnél, ennek a Ghost brigade meg az van, hogy igen, ez egy nagyon mocskos, rizikószintű társas játék játszma, uh -huh. és mindenki kabar és, és nincs egyik az igazság amit, amit lehetne követni, vagy azt mondjuk, hogy nekünk jogunk van a fennmaradáshoz vagy mi, mi egy fontos szereplő vagyunk a táblán igen, igen így van, így van, tehát tényleg, tényleg ez, ez a része tetszett meg. meg igazából egy csomó jópofa ötlet volt benne Ugye az előző részhez képest itt már többet játszanak azzal, hogy ha már klónoznak, meg gyártanak ott testeket, akkor mennyire kell ragaszkodni az eredeti dizájnhoz. Igen, igen. Ez nagyon tetszett benne, csak mondom, valahogy ez a főhős, akinek mindenféle ilyen érdekes uh, problémája adódik, ugye ez talán nem nagy spoiler, mert rögtön az elején történik, hogy egy, egy árulónak a, az ilyen agyi szellemi lenyomatát megtalál egy számítógépbe, és a, a, annak okán, hogy kinyomozzák, ugye, hogy merre van, meg mit csinál, meg mi, miért, miért árult el ugye, a földet, meg a, az emberiséget, akkor beleteszik egy ilyen testbe. És, és akkor a, ugye a konfliktus jelentős részét azt lehet sejteni, hogy itt az agyba, agyba fog történni. És ez valahogy kevésbé fogott meg Ebben a könyvben. Ezért folytatni fogom tehát a, a sorozatot. Hát nem ábrándultam ki belőle, de egy picit én nem, nem éreztem annyira nagy számnak. Másik dolog, ami nem is tudom, két-három epizód, de beszégettünk beszélgettünk másik Paul mm -hmm. könyvről, és akkor ott említettem, hogy hát ugye erről a New York trilógiáról híreső, de hát abban mm -hmm. nem fogok így csak így belekezdeni véletlenül rá, rámentem az Amazonon annak a kömnek az oldalára, és örömmel fedeztem fel, hogy ez 300 akárhány oldalas a trilógia. Tehát valahogy így nem a gyűrűk ura <gül> vastagságot képvisel, és akkor úgy gondoltam, hogy na ezt pátran bevállalom. És ez a trilógia tulajdonképpen kettő hosszabb, meg egy rövidebb történetből áll, az első hosszabbat olvastam el. És nagyon-nagyon pozitív élmény volt egyik oldalról. Tehát ami tetszett a korábbi könyvre, könyvben, amiről beszéltünk, itt, itt is nagyon tetszett a játékossága a könyvnek. Ugye ez is egy ilyen meta regény, hogy szól valamiről is, de, de igazából az írásról, meg az íróról, meg, meg, meg az ezzel kapcsolatos életről és problémákról gondolkodik hangosan benne az író. De ez úgy csinálja, hogy ne legyen idegesítő, nincsen telepátosszal, van egy humor benne, ami fogyaszthatóvá teszi. És nagyon fontos része ennek a trilógiának, hogy, hogy igazából nem is csak úgy a nagy uh, ugye, nagy gondolatok, most az írásról beszélem, ebben konkrétan például a Zsánner regényekről van egy ilyen krimi alapja a történetnek, legalábbis azt hiszi az ember, és akkor szépen lassan, ahogy elkezd a nyomozó nyomozni, és a szálak bonyolódni, ezeket a szálakat szépen aztán el is engedi az író, és átvált egy másik szintre a regény, meg másik narrátorokra, és akkor azok meg elkezdenek általában az írásról, a ánerírók írók életéről gondolkodni, és abszolút résem volt, amikor olvastam a könyvet, mert a, a másik, az, a, amiről korábban beszéltünk, aminek persze, teszem a címe, amikor azt olvastam, akkor nagyon sokszor meglepett benne az író egy-egy fordulattal, meg egy-egy olyan részlettel, ami teljesen új nézőpontból mutat rá a történetre, és akkor átértékel az ember. És ebben abszolút részem voltam, hogy most nem fog átverni engem Pól Oszter, de, de itt is sikerült meglepnie. Tehát volt egy olyan fordulat, ami... Na, erre nem gondoltam volna. <gül> <gül> tehát tetszik a játékosság, nem viszi túlzásba ezt a meta részt, teljesen élvezhető. Az nagyon furcsa nekem, hogy elkezd bonyolítani egy, egy szállat, bemutat mindenféle komplex szereplőt, egy, egy ilyen krimis, nyomozós dolgot elindít benne, és gyakorlatilag teljesen félre dobja a történet végére ezt a szállatát. Tehát semmiféle tehát nem is mondjuk nem tesz ígéretet rá, hogy, hogy ez egy remek krimi lesz, de de el kell fogadni, hogy, hogy nem fogja ezt a vágyunkat kielégíteni a, a végére. E, meg tele van ilyen játékos dolga, hogy van egy hát, kázi főszereplő, aki legalábbis e, jelentős részét e, őmeséli a regénynek, hogy ez a Queen nevű alak, és akkor van egy rész, ahol bizonyos okokból elkezdi megfigyelni. Ugye New Yorkban az utca emberét, és nagyon így rákoncentrál arra, hogy, hogy ezek a különböző leszek, meg őrültek, meg úgy tudom én, hogy mégis hogy élnek, meg hogy működnek, meg vajon hogy kerültek ide, mi motiválja őket, és mik az őrületeik, és akkor ír erről egy ilyen kis jegyzetfüzetbe, és gyakorlatilag a következő fejezet az meg arról szól, hogy akkor most talál ő valami okot, ugye a krimi szabálynak megfelelően, hogy megfigyelőként, miért kell neki most úgy élni, mint egy lesz. és akkor innen jön a könyv hátra lévő része, ahol ő leszként él. És akkor már van egy külső megfigyelő, aki beszél erről, szóval <gül> nehéz, nehéz elmagyarázni, hogy mi ez a könyv, de azt mindenképp ki lehet emelni, hogy játékos, elgondolkodtató, vicces fordulatok vannak benne, és Na, nagyon örömmel olvastam, kíváncseszek a következő két részére is ennek a trilógiának, de ugyanakkor úgy érzem, hogy nem feltétlenül fog több ilyen Paul Oster könyvet olvasni, ha csak nem azt írják valami kritikába, hogy ez már nem meta regény, hanem ez arról szól, ami... Ez mostanában talán nem is divat egyébként. Ja. A, me a meta regény? Nem, a arról szólni, ami... aha yeah, yeah hirtelen két, legalább két-három ilyen eszembe jut, amit így hype voltak az elmúlt x évben. Mondjuk olvastatlan angst volt, ilyen, ami Aha. szintén valamilyen és alak mászkák Budapesten és képregényt akar kiadni. Aha. Azért működik ez az egész nekem, mert lehetne nagyon rossz művészieskedő dolog is. Tehát amit így mondtam, ez a meta dolog, meg a, az író élete, meg miért ír, meg hogyan ír, meg hogyan élját, meg ki egyáltalán az író, meg ki az olvasó, meg ilyenek. Tehát ebből lehetne egy nagyon rossz művészieskedő érskedő förmedvényt is írni, de azért van annyira visszafogott meg humoros, hogy, hogy ez teljesen fogyasztható és teljesen pátoszmentes módon írja le. Néha kicsit így rá is rak, tehát van benne egy, egy, egy alapvető infantilizmus, amit én nagyra értékelek. <gül> Tehát a múltkori regényben ugye folyton szóba került a, az öreg a szexuális örömei, ugye? És, és itt is azért rögtön az első pár azt írja le, hogy tehát na, na, nagyon leírja, hogy milyen helyzetben itt tudom én éppen, éppen székel a, a főszereplő is. Tehát ez így jelzi, hogy, hogy ő nem veszi magát komolyan és infantilis tud lenni amellett, hogy azért nagyon jó pufa gondolatokat fejt ki benne. Ja, szóval Paul Oster New York trilógia, azt nagyon ajánlom, Ghost Brigade az meg, ezt most elolvastam, és akkor kíváncsi leszek, hogy jobb lesz a következő. Majd a harmadik regénynek kíváncsi, hogy mit mondasz, azzal vártam, mert olyan akartam olvasni előtte, és ö, mindig iskola akarok mondani az Ender helyett, de <gül> Aha. egy ja, játékot, ja. és közben... Adás előtt érkezett pár perccel a levél a Vaterától. Gratulálunk, megnyerte az aukciót. Megvásároltam a Szellemartos küldetése című remek regényt, ami minden idők legrosszabbnak tartott zsordos díjas műve. Wow. Nem, hát tényleg? Tényleg 500 kemény forint volt. Úgyhogy hamarosan beszámolunk majd róla. Kitartás. teljesen olvastatlan, de annyira, <gül> hogy a, a kritikus öngyilkos tett és is. És mi végig igen, tehát a, a, nem, nem vasvidág volt, mi volt az a másik? Azután igazából nem lehet rossz. Az Azaz. Melyik az, aki jobban tetszett nekem? Um, nem tudom, Google másik is volt, is, hogy Google Music volt Nehéz erre a kérdésre megválaszolni. <síns> Ezzel a nagyon mély gondolattal akkor szerintem köszönjük is el, amit szóltok hozzá. Jó rendben, Olvassunk. a sziasztok. Hello.